نحمده و نسل على رسوله الكريم أما بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم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 الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من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 يا إليكم إذا اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأ ان الله من اخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينباكم بما كنتم تعملون شرقوم د الله plenum chider mehribana o bar bar rahm kulo wala de tasu chukala a hui ta wapas ho rasei yani ghazwa tabuk na wapas a bande no a hui bata خو تاسو ورته صفا او عايای چې بہانه وکوي مونږ تاسو په یو خبره اعتبار نه کوو الله مونږ ته احساس حالات خول دي اوس به الله او د رسول تاسو عملونه ته بیا به تاسو الله ته تا واپس بوتلی شئ چخکاره او پټ هرڅ ورته معلوم دي او هغه به درته وخی چې تاسو سقول چې تاسو واپس شئ نو هغه به درته د دې لپاره قسم نه خوري یعنی منافقین چې تاسو ورته سونه وای نو بهشکه تاسو ورته هیڅ موای یعنی تعلق ور سره ختم کوي ځکه چې هوی ګنده دي او د هوی اصلی ځای دو زخ دی چې د غوی د ګټې په بد ل کې بههغوی ته نص کېږي هغوی به تاسوته دد دپاره قسم خوري چې تاسو د هوی نه راضی شي او حال دا د ک تاسو اډو د هغوی نه راضي هم شي خوله به هرگز د دا سفااسکانو خلکوونه نه رازی کېږي العاعرب عاشد د کفررن وونفااقه وجدرو الله یاعلمو حددو دما انزل الله الله رسولی واللهعالی من حقيم دا د عربو بدوان خلل په کفر او په نفاق کې زیات سخت دي او د دوی په حق له دې خبرې زیات امکانات دي چې د اغې دین د حدودو نه ناشناوي کم چاله په خپل رسول باندې نازل کړي دي الله په هر سپويده او د حکمت والا دی حدیث دی چې په کلی کې جون شروع نو اغه به سخت طبیعت شي ولې چې د اغزي ماحول سخت وي موسم هم سخت وي اغه د انسان په طبیت باندې اثر کوي د په سوچ باندې اثر کوي خار کې عام طور باندې د سبق ماحول وي د تعلیم حاصللوله مواقعوي او نور سزونه هم وااضهوي په کلی کې داسې قسمه موقع نهوي اودغه وجه ده چې په کلی کې اوصدو والا طور طرقې انداز بدل وي د خار والاونه او چې د ټولو نه زیاد فرق راضی نوغ په سوچ کې رای او احساس کې راضي د کلی خلک سطی سوچ لري ددې په ووجه هغی ددن جووره خبرې او د هغوی رو او حکمتتونو باندې نه پوهږي ام زکه ادهزور صلی الله علیه و سلم په زمانه کې بدوی خلک د مذهب معاملې کې دمره مخکنه او غي کې د خاریانو نسبت کفر او نفاق ډیر وو د منافقت یو غټه لا شوري ده چې څوک د سوچ او عقل نه اکرنه اخلي د بدوانو په دې خلکو کې دا سه خلک شته چې د الله پلار لار کې خرج کړي نوغه په ځان باندې د زور تاوان غړي اوستا ستا پا حق کې د زمانی د گردش انتظار کوي د انتظار کوي ات پس مصیبت کې ان خللی نوی به دغ نظام نه ځان ازاد کی. په کم نظام کې چې تا دوی را غیر کړي دي حالا دوی په خپله د بدا په چکر کې را غیر شوي دي او الله هر س اووری او په هر سپ دی او, او په بدوانو کې څ خلک داسې هم دي چې په الله او په وررض د آخرت باندې ایمان لري اوسه چې خرچ کوي اغا الله ته د نزدکت دریا او د رسول نه د رحمت د دوعاګو اغشتلو ذریه جوړی او واورې دا خام خا د دوی دپاره د نزدکت زریه ده الله بضرور د دا داخلک په خپل رحمت کې داخلي بشکا الله معفو کولو والا او رحم کولو والا ده سمرچ انسان ته موقع او نعمتونه ملو شوې وي دغه به عمر حساب کیږي څنګه چې بدوانو سره موقع کمی وي د اسلام اغینا مطالبه هم کم وا د اوی صرف د مونز او د روزي او ساده ساده عطاات هم کافی ده مونږ ګورو چې یو بدو د حضور صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو اغا حضور صلی الله علیه د اسلام په باره کې ته حضرت صلی الله علیه و سلم هغه ته بالکل بنیادی خبره وکي نو هغه اوویل چې زه به د دې کې انس زیاتوم او نبس کموم نو حضرت صلی الله علیه و سلم فرمایل چې که څوک جنتی ته قتل وړي نو د دې کس ته دی نو دا حکم ټول د پاره نه دی د هغه کس ته پاره وو ولې چې د هغه حالات داسې وو چې د هغه د پاره په پا دې یو سو لګو سيزونو باندې عمل کول هم ګران وو د دې پابندي هم ګران و څنګه چې د بند حالات د هغه مطابق دا اغه د طاقت او د زور مطابقڅومره چې ا هغه د الله خبره مننی نو دغه مقام او مرتبه اغېوي یو کس سره چې ټول سهولتون وي الله ورله اقل هم ورکی وي ا هغه پوهږي او هغه صرف ځان ل نه نور و لم د کار کولو جبه لري نو که هغه ا خپل صاحتونونه استعمال نه کې نو حسصاب څخويمونګله په کار د ا چېځان ته خپل ووسایلو ته چرته مونږه رسدي شو اغ ته وګورو مثال د یو مشروم کم کموي او د یو لوي کس زیاتوي همدغه سه د انسان په قابلیت کې فرق وي ځکه قران کې ویل شوی دی چې واتق الله مستتو اتم لکه د ټول د نیک معیار ایون نه دي سمره چې د طاقتوي نیکی کوا د هر چا د طاقت او حیثیت مطابق به امتحان وي د رسول الله تعالی زموږ امتحان سکی ادا سکی چې څنګه مونږ لرا کړيدي نو مونږ د اغه سيزونو حق سمره ادا کوو والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا ان عنه. واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اا مهاجرين او انصار تشد طولنا اولي دا ايمان دوت قبل كرو يعني طولنا مخي ايمان رو او ايمان ولا وليه بنا ورك تش سوق يعني تابعين او دغ رنكي خلق چپراسته سره په دوی پسې رستورا غلن الله داوی نه راضی شو او هغه د الله نه راضی شو الله داوی دا د دا پاره داسې باغونه تیار ساتل دي چې لاندې به تي ولي بهږي او هغه به په هغه کې هميشه اوسيږي دالو یا کامیابي دا, دا. استادونه ګیر چا پیرا چې کم بدو خلک اوسيږي په هغه کې ډېر منافقان دي او د غشان ته مدینه په اوسېدو والو کې هم منافقان شته چې هغه په منافقت کې کمال تر دي یې نه دومره مهارت حاصل کو چې خپل منافقت هم پټ کی. ته نه پیژنې مونږه پیژنو نزدې دې هغه وخت چې مونږ به أغویله دوه سزا غانې ورکو بیا به أغوی د زیات لوی سزا د پاره واپس راوستلې شي واخرون اعترفوا بذنوبهم خلوا عملا صالحا واخر سيئه اصل الله ان يتوب عليهم ان الله غفور الرحيم ځیني نور خلق دي چې خپل ګناهونو کایل شي ودی د أغوی عملونه ګډ وړ دي سنیک دي او سبب لارینه دا چې الله با او هی باندې بیا مهربانه شي ځکه چې هغه معفو کولو والا او رحم کولو والا دی د غلطه نه پس هر انسان سره دو لاروي یو دا چې په خطا شرمنده شي افسوس وکي توبو کی او خپل ځان اسلو کی او دویم لار دا وی چې په خطا قائم وي خپل ځان کلک کی چې څوک دا لار خپل کی هغه اصل کې ادتکبر لا رخلې او څوک چې غلطی اومني هغه د عجز لا ر اختیارې دا صفت په انسانانو کې د الله تعالی خوخه کم کس چې عاجزي اختیار کړي هغه د الله د رحمتونو مستحق وي کاغه مازي کې هم کړی وي خو کيو کس غلطي وکي او په کایم وي د اغېر ثابت کولو د پاره نور غلطیان وکي نو هغه د الله تعالی رحمت نشي حاصلولې یعنی انسان ګناګار خو دی خود هغه هم کېسمه دي یو هغه چې ګناه اومني هغه ګندګي او ځان نه لری ځکه فرمایلی دی چې دا سه چې چا دوونه قسمه عمل کړي وي یو اغغدی چې ګونه اومني اغغ غندګي وګني او ځان نه لری کی خو په غلطیانو اړهم نوي غلطیانو نه پس ملامت وی او د پرې خودو کوشش کوي اصل الله ان يتوب هم لری نه دا چې لپ او هی باندې بیا مهربانه شي ځکه چې هغه ماف کولواله او رحم والا ده خو بازه خلک غلطی ته غلطی نه وی ډټی سره غلطی کوي او بیا وی چې الله غفور الرحیم ده ده ده چې بازه خلک دا سوي چې دچا په مزاج کې شر او برئی نه وی اغي د نه باغی باهینې غلطینه کول وایي خود انسان په تور یا د ماحول اثر یا سبب مجبوره یا د باو په وجه اغي خطا وکي خود اغي نه پس اوی د نېکه کوشش کئ چې اغه د غلطی مټو کی اومدا سخل کو سره الله تعالی مهربانی کئ اوس دغه دعوان لاره اکټو پس مونږه هر یو تن له پکار د خپل جایزه والو خپل باري کې سوچ پکار دی چې زمونږه ستړي کده کملاره مونږه لخه ده الله تعالی مونږ نه سغواړي وس چې څوک خلک د غلطي پس نه پسته د ادا کړي مثلا صدقه ورکي ولې چې صدقه غنaho نه مټاوي د غنaho ور مړکې نو دغه خلکو چې حضرت صلی الله علیه و سلم لا اکل صدقه روړه نو فرمای خود من اموالهم صدقه ته تطهيرهم فتزکیهم بها و صلی علیهم اے نبی صلی الله علیه و سلم ته د اوې د مالونو نه صدقه واخله او هغه پاکه او د نیکه پلار کې او وی وران دکا او دا غوی په حق کې د رحمت دوهګانې کوا ځکه چې ستا دوا به دாஹوی د لپاره د تسلې سبب وي الله هرڅه اوري او په هرڅه پوي دی د صدقې دلته دوه ګټې ویل شوې دي نمبر 1 طهارت نمبر دو تسکیه دواړه د صفای د لپاره استعماليږي ظاهري صفای طهارت وي او تسکیه وي دنننه یعنی د نفس صفایته حقیقت دا دی چې غوور کوي د انسان ظاهري صفای کوي مثال په تاسو د کور نغیر ضروری سیزنل ریکوي قرآن کی دی کولیل آف سچ دی ضرورت نہ زیاد دی اغا ورکی نسکی گی دی سرا ستاسو دکور صفائی ہم کی گی ام دغس سے چتاسو اللہ پلار کے سور کوئی نستاسو نفس ہم پاکی گی ستاسو د سکون احساس پیدا کی گی مغرب کے دی جنگ کنگ تصور را غلدے دی, دی مطلب دے چکور نہ غیر ضروری سامان اخوا کئی چے اغا پاک شی نستاسو دی سرا سو چھوم خشی ځکه چې انسان کله په ډیر سیزنونو کې ګیروی اغه تا هر چرته خور سیزنو ښکاری نو اغه دغه د سوچ او د شعور نشونو ماله خنوي سهرا کې اوسېدو والا خلک د اسمان بړی کتو والا خلک او پزما کې د الله قدرتونه کتو والا خلکو سوچوم وسېوي ځرونه هم غټوي حضور صلی الله علیه و سلم چې کوم کوم کې پیدا شو د هوی ځرونه هم وسېبو او په سوچ کې هم وسط وو همدغه چې اغه ټول دنیا کې اسلام په د دې برخې چې انسان په تنگ ماحول کې اوسېږي او سوچ تنگ وي نو عموما هغه څه غټ کار نه شي کولې د سوچ باغه کې نه راځي ځکه د صدقه چې دلته کوم फायदा خوي چخپل خپل خپل ماحول هم پاک پاکي او هغه سره سره خپلې تسکيه هم وکي او چې څوک صدقه ali نو هغه د صدقه ورکولوالو لپاره د خیر دعا کوي او خاصطور تور باندې د نبی صلی الله علیه وسلم دعا ان صلاتک سکن لهم استادوا بداوی د لپاره د تسلې سبب وي یعنی انسان چې سورکای نو اصل کې خوصله الله سره مو می خو چې اغه ته اسه دعا ملا ویږي نو اغه فوری طور اسه لم لوشي کوم چې داغه لپاره د سکون بایسوي والله سميع و عليم الله هر څاوري او په هر څه پويږي ايده خلق ته معلومه نه ده چې اغه وملا دي چې خپل بندگانو توبه قبولې او د اغه خیراتونه قبولې او دا چې الله ډیر معفو کول واله او کولو والا رحم کولو والا دي او ائ الله علیه و د خلکو ته اوه چې تاسو عمل کوي الله دا دا دا. دا دا دا دا. او داغه رسول او مومینان به ګوري چې تاسو عمل به اوس څنګه یعنی منافقان الله د خپل ایمان ثبوت ورکول لپاره کسمونه په ځین د عمل طریقه اختیارول پکاره ده هم داوی لپاره دا زیاته بهتر ده او په هغه چې کم الزامونه دي د هغه دلریکولو لپاره هم وستردون الی عالم الغیب والشاهده فينبیئکم بما کنتم تعملون بیا بتاسو هغه ذاته واپس راوستلی شي چې هغه په پټ او په خکاره هر سبا د پوي دي او هغه بتاسو ته استاسو ټول عملونه اوخي واخرون مرجون لامر الله ائما يعذبهم وئما يتوبوا عليهم والله عليم حکيم ځیني نور خلق دي چې دا هوئ مامله لا د الله حکم د پاتې ده کوي خوخه شو نو سزا او کوي خوخه شو نو بیا به په مهرباني شي الله په هر سپوي دي او د حکمت والا ده په غزوه ته بوک باندې د تلووالو خلکو ډېر قسمه وو یو غو مخلص مسلمانان وو چې د جهاد حکم یې واوریدو نو لبیا کې اویل او وروته چا سستیو کا او بیا وروته سو کرستو پاتې شو او رسه ده دا. بعضي داسې او چلان نړ او نور خو بیا يا منافقين او يا مازورو دلته د ټولو غرونو او مامله باندې بحث کیږي چې چا سره الله څه مامله کوي دا والذین اتخذوا مسجدا دارا و و وتفریقا بین المؤمنین و ارشاد لمن حارب الله ورسوله من قبل ځنی نور خلت دي چې هوی و جماعت جوړ کړړی دی ددې د غرض د پااره چې د حق دعوتته نقصان اورسی او د الله د بندگی په ځای کفر وکې او په مومنانو کېجدی جدائی ولی او دا په ظاهر ععبت خانه دغ چا دپاره دستوګنې ځای جوړ کې چې ا هغه د مخک نه د الله او دغ هغه د رسول سه لای وسلم مخالفت کوي دوی به ضرور قسمونه خوري او وی بچ زمونږ اراده خو د خګړی ننسه بل هص نهوه. قلا غوا دی چې دوی بالکل دروغجندی ته په دغه کندر کې هیڅ کله اوندريږي کم جمعه چې د اول ورځ نه د تقوا په بنیاټ باندې جوړ شوو هغه ته د پاره زیات موجود دی چې ته په هغه کې د عبادت د پاره اوندريږي په هغه کې داس خلک دي چې پاکه ستوګنه خوخی او د الله پاک اوسېدو والا خلک خوخدي کم وخت چې دا آیات نازل شو هغه نمخ کې مدینه کې دوه جماعتونه مسجد وو یو اباده کې د ننغو کم چې د مسجد نووي صلى الله عليه وسلم په نوم مشهور وو او بل بهر علاقې کې وو چې کمتا کوباوي د دې دوه جمعتونونو د خلکو ضرورت پوره کيدو منافقينو د مسجد کوبا په مقابله کې د یو دریم جمعت جوړولو قاهز ظاهر کو په ظاهر خو د دین په نوم وو بدل وو غرض او مقصد سبل س وو ځکه دې ته مسجد ضرار وای ولي ولي چې د مقصد د مسلمانانو اتحاد نقصان رسول وو کفر <كفرن> او ویلی شو ول چې منافقان د نننن نو هه مکافرانو اگر چې هلیه اسلامي او خو اسي اوی د کفر مقاصد پوره کول و تفریقم بین المؤمنین او د مسلمانانو مینس کې نفاق چول د لپاره جدای اچول د لپاره او ابادی تقسیمول اداوی مقصد وو او دا په ظاهره ععبادت خانه د اغوی چا دپاره دستګې ځای جوړ کی چې ا هغهه د مخکې نه د الله او دغ د رسولسل لای وسلم مخالفت کوي دا کس سووک وو دا کس د خسرج ابو عامیر نامي یو کس وو ا هغه د جاحلیت په زمانه کې اس رارحب جوړ شوي او اغ ته په مدینه کې ډیر لوی مقام حاصل وو سنګه چې عبدله بن عبی ت سیاسی مقام حاصل وو اود کششانې د ته یو مذبی مقام میلا شوي وو وس داسې چې لوشو چې کله رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف یورو نو د خلکو خیال استاس صلی الله علیه و طرف ته شو او هغه خلک چې څوک سیاسي یا مذهبي تور باندې ډیر طاقت ورو د هغه وی نقصان او ورسېدو ځکه هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه و دشمنان شو بکار دا وا چې هغه کس چې څوک د دین نمایه کس وو هغه تاسو صلی الله علیه وسلم له سهاره در و استقبال کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شامل شوی و خو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف روړونه غیر محفوظه احساس شوو کړل او هغه دا سوچ وکړو چې زمما سرداری خو به دې زینه لاړه شي ځکه شورونه تر اخره پورې هغه داسه سازشونه او کاروایانه اوکه چې دسه مقصد مسلمانانو ته نقصان رسول وو دا ویل ککیږي چې د غضو احزاب په موقع چې ډیرې کبللی د مسلمانانو خلاف جمع شوی وي هغ کې هم د د شیطت ووو دا کس خوقطتوکې ډیر شخ کاردو خو د د په حرکتونو د مسلمانانو نظر مخک وو چې چر ته به منافکن وو نه د هغوی به پته او لګې د نو د دی دپاره هغوی سوچ وکو چې داسې مرکز جوړکوو کم چې د اسلام په نووي او ال تکینی او د اسلام خلاف سازی شوونه دې مقصد لپاره یو جماعت جوړ شو او لې چې خلک آمدور باندې خوشحاليږي چې اوی نور خلک د عبادت لپاره ګوري چې جماعت تزي او د دې په وجها د اوی بارکه څوک بد سوچم نشي نو اوی اصل کې د دې جماعت په نوم یو پناهګ اومنتله چې په دین کې فساد پیلو کی زکر رسول الله صلی الله علیه و سلم ته او شو چې تاسو ته تبوک نه واپس راشي نو د اوی د جماعت افتتال مزي ویلچې اغه د تلونو مخکهم ویلی وو چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دی د تل تراشی او منځ دی ادا کی چټول مسلمانان په تسلی شي چې د دې افتتا رسول الله صلی الله علیه و سلم کړی دا زکه دا جمعه ته ټک دی فرمای لمسجدن اوسساله التقوه من اول یوم اهق ان تقوم فی کم جمعه چې اول ورځ نه د تقوا په بنیاد باندې جوړ شوو اغه د دې لپاره زیات موجود دي چې په اغه کې د عبادت لپاره فی رجال ییحبون ان یتطہروا والله یحب المتطہرین په اغه کې دا سه خلق دی چې پاکه ستوک نه خوخی او د الله پاک او سیدو والو خلق خوخی مسجد کوبا کې د منسکولو خاص تعریف په قران پاکه بیان کړي شوی دی چې په کوبا کې د سیدو والو خلق پاک صاف او سیدو والو وی الله هغه سره محبت کوي اغه خلکو نه چې د بارکه د پوس او چې ساده د صفای طریقه نو اوی او چې موږ د طهارت د لپاره او حقيقت دا دي چې پاکیزګي انني میمان دي صفايي سماملي شي نه دي کونن افسوس ده دی چې مسلمانانو کې صفای ختمه شو نن سبا چې مونږ چیرته شو نو د آغزی غسلخانی د کتوي چې چیرته مونږ ناشته یو التټی شو په پروغرزو او خورو اوسکو او التدا غيګن اورزو پنسل تراشکو او د اغی غندم اورزو دلته په ستورم ډیر لږ سيزونه زمونږ د لاس ټیک پاتې کیږي بيوم د کسه زمونږ د خپل ذات صفای کې د غاخونو صفای ده یاد وختو یاد د کپړو چې په سوجا جسم نه بوځي داسې داس سيزونه صفای تررفته زمونږ خیال کم شو او د الله پاک اوسې دواله خلق خوختی چې مونږه کې سفایي نوي نو د الله مینه به کم زین رازي چې سفایي نوي نو مونږه څخه قبلېږي روزنه قبلېږي کتاوس سم پاک نه هج کې هم بعضه مناسکو کې د سفایي ضرورت دی خو افسوس چې رفات او مینا کې د حج په موقع هم خلک غند غړځي دا زاتي تجربه ده چې هج حج کې په آخره نه ورځ د مینه په جمعات کې د اوسېدو اتفاق شو مونږ جمعات کې سپینځه خزه پاتې شو زما او وکړ چې مونږ پینځه کوو د پلاستیك لفافه د غند نه ډکه کې ولې چې پلیټونه نه کم داسې د غند سیس دې چلته نه وو چې خلک لاړ نیوي ډیر لګیدلې وو زما روح اور پیدا چې دې غندزي کې به الله رحمت څنګه راځي دا د الله کور دې مونږ دلته د فریضه حج د پاره راغلې یو نو کومونه بل اجتماعي اخلاق د وژنې پیژندل کیږي خو مونږه په یو کوم خو الزام نشو لګولې ولې چې د مسلمانانو ټول را راځمو چپه هغه کوم چې د سفېدا حلشي چې چا تړمبه سبق هم دا خېل شویي چې صفا اوسي بيبي اشرف زلتانونو نه چې ته پوس او شو چې رسول الله صلی الله عليه وسلم بکورته راتلون پس مخکني کار سکولو نو هغه او ويل چې مخ کې به مسواک کولو خو مونږ کې په تنيشت چې چا په دې سنت عمل کړي وي چې کورته راشي او مسواک دی وکړي چې خبره کولو وقت کې د زماده خلینا بوي نزي چې څوک په تنگ نشي رسول صلی الله علیه و سلم په کپړو چریم داغنه وو رسول صلی الله علیه و سلم ویخته کل جاخنه وو تاسو کې دا اس هیڅ شی نه وو خو خصوص چمګو کې دا سوچ پیدا شوه دی چې شاید غنده من د اوسې دلم د نېکه او د خوالی نه خوي او اومدي ظاهری علامات نه زموږ نه کې ظاهری دي فی رجال یحبون ایته تطہروا والله يحب المتطهرین ان الله په پا قران پاک کې د دې خلکو خاص تعریف بیان کړی دی په اغه کې دا سه خلق دي چې پاک واستوګ نه خوخی او دا الله پاکو سېدو والا خلق خوختی د صفا او سېدو مطلب دا نه دي چې مونږه د خشته قیمتي کپڑے واچو میک اپ دی وکړو چې دا سه فایده صفائی او پاکیزگی د اغه سېزونو صفائی هم ده کم چې خلکو تنه ښکاری الله ته خو مونږه د نن نه بهر ټول چپکم کوم ورځ کې پنځزل منز او دغه په اړه چاردام فرزوی نو هغه به څنګه صفانه وي خو چې مون سپری خو دې شوه دین ستون پریوتو نو نورو خبرو خیال بسوخ ساتي بیا فرمای افمن اسس بنيانه علی تقوی من الله وره دوان خیر امن اسس بنيانه علی شفا جرف انهار فنهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین ایا ستاسو خیال دی چې بهتر انسان هغه دی چې هغه د خپل ودانه بنیاد د الله په یره او د الله د رضا په تلاش باندې کې خوده لوي او ک هغه دی چې بل ودانه په غرزې دوه والا ډډ غاړه باندې جوړکړه او دی د ځان سره سید د دوزه خورته وغورزولو دا سه ظالمانو ته الله هیڅ چره غلار نه خي دلته په مثال یو خبره خي چې هغه کس خدي چې چا د خپل ژوند بنیاد د الله پر رضا او پونکې اخوي یا هغه بنیاد بغير ژوند د انسان د ژوند دوه بنیادونه وي یو وی تکوا د الله یرا او بل دی ظلم کمچې د دې برکس وي چې کم کس د خپل ذات خبرو او عمل بنیاد په تکوا کې خو نو که اغه تکوا سره لګ عمل امکې نو اغه با کبولوي اغه په یو منزله امارت جوړ شي او قابلي قبول بوي او اغه با ولاړوسي په هغه کې به قرار وي او تکوا د رسل سی چې د انسان د دا احساس وي چې خوا که زو واش روم خو زې د دمره او به استعمال کم سمره چی ضرورت دی او نجازت دي خوروم نه چې دچا بلچه کپڑے ناپاک نه شي او خو که زه چیرته هم يم که سوکرات کتیشي او کنه شي کته کومالا د جمال ندي او چتول پکره د چا حق کې مداخلت نه دی کول د چا خبري تجسس سره پټ پټ نه دی اوریدل چا په سي په شاده غبد نه دی ویل متکې انسان هرځې کې د الله یراساتی هغه صرف کور نه بهر نه بلکې کور کې دنه نه هم مرګرو کې خپلوانو کې او عین کور خلکو کې د لانا بغیر جنت لري ولې چې داسې کېږي چې انسان نور خلکو په مخ کې ښه نیک وي خو خپل کور والو اخاون بچی چې په ماموله کې توله تقوی حواشی چې د یو امارت کله بنیاد وي او کله نوي نو هغه خو قائم نشي پات کې دي اوس یو کس دی چې بنیاډ کې تقوته یعنی ایمان مضبوط وي الله نه یریږي ځان لچې سخه خوخی بل له هم اکه خوخی هغه د نورو درد هم اکه شانده محسوسي څنګه چې هغه خپل درد محسوسي او یو کس هغه دی چې بنیاډ نشته او یاد هغه بنیاد په ظلم دی د تقوا متضاد ظلم زکه دي چې الله یره نوي نو انسان د بل انسان حق صحیح کې نه ادا کړي کله یو نقصان ور کله بل بل نه دژون هوالي ظاهره ده چې تاسو بلاوجه په چا الزام لګوي چا پسې خبرې کوي د چا خلاف بدګمانی کوي نه دا به هم زلم کې را لکه چې د کم س زو حقیقت نه او چې کم نه پسنددي او بد ګړه لکیېږي غ ستاسو د شخصیت حیسه شي د صورت کې ستاسو امارت اوچت اډتلی نه شي د د دا مثال داسې ورکه شوي دی چې د سین په غړه ځمکه چې کمه بره نخو سمخ کاریي د سین چپو باربار جنګې دوجه هغه د نه نه خالی کړی وي کله کله خلکلاړ شي او په هغې درېږي خو د ځمکېغه حصہ یک دم د خپو لاندې پریي او هغه کس ټولو سیزونو سره د اوبو چپو نظر او مړ شي دلته ویل شوي دي چې کم کس د خپل اماارت او اماارت نمرات د خپل شخصیت ده اماارت دی ای ستا څخال دی چبهتره انسان هغه دی چې هغه خپل ودانه بنیاد د الله په یره او د الله د رضا په تلاش باندې کې خوده لوي او که هغه دی چې بل ودانه په غرزې دوه والا ډډ غاړه باندې جوړ کړه او دی د ځان سره سید د دوزه خورته وغورزولو دا سه ظالمانو ته الله هیڅ چره غلار نه ولی چې د یو کس په بنیاد کې تقو نه ظلم وی نو دا کې دی نشي چې هغه جنت ته ورسي د هغه انجام بسوي چې دا به غې د جنم طرف بوي دا سظالمانو ته الله هیچ چرنې غلار نخئ دا کومه ودانه ن چې دوی جوړه کړی ده دا به همیشه د دوی په زړونو کې د ش بنیاد وي دا شک اوس پههشان شان لري کېږي سوا د دی نه چې د غ زونه ټوټې ټوټی شي الله خپ دی او حکمت والا دی دا آیت د روستنی آيات سره او مسجد د ضررار مدک چې دا جماعت چې دوی جوړ کړی دی دوی لبا د سکون باث نهوي د بکننی باث په وي د بد عمل به تر مګه هوی ته سکون او راحت نصب نه شي نه اوی ویل چې دا کم دا نه چې دوی جوړه کړی ده دا به همیشه د دوی پهړو کې د شک بنیادوي دا شک اوس پهه شان ان نه لري کېږي سوا د دی نه چې دغ غزې ټوټی ټوټی شي الله خپی دی او حکمت والا دی ول چې د بلډګ د غوررضدو نه پس چاغ یو اعتادوي ا هغه هم پاره پاه شو او د بقی نه او د یرې کیفیت جوړ شو بیا فرمای ان الله هه منل ممننی نه انفسه هم و واله حقیقت د ا د چاله د مومنانو نه د او هی نفسونه او د هی مالونه د جنت په بدله کې په بیا غشتليدي یقاتلون فی سبیل الله دوی د الله پر لار کې جنگه گی فیاقتلونه ویقتلونه بل هم وجنی او پخبلهم وجلیکي وعدن عليه حقا في التوراة والانجيل والقران د دوی سره د جنت واده د الله په زيمه یو پخو واده ده په تورات کې په انجيل کې او په قران کې ومن اوفا بعهده من الله او دا سوک دي چې د الله نزيات د خپل واده پوره کوله والوي فاستبشروا ببيكم الذي بايعتم به نو خوشالي وکي په خپل اغه سودا باندي کمه چې تاسو د الله سره کړدا وذالك هو الفوز العظيم دا د ټولنه لویه کامیابي ده, ده, ده. دلته د جنت د سودا خبره کیږي کی؟ د ایمان والو مثال ورکړی کیږي چې څوک دی سهي مؤمنان چې خپل ځانونه او مال الله سره په سودا کې ورکړل چې کله هم یو سودا کوي نو د اشترا لفظ غرید او فروخ دوانو لا استعمال کوي چې کله سودا کوي هغه کې لین او دین دوانوي صرف اغشتل یعنی لین نه وي چې تاسو پیسې ورکی نو شی ملوشي د دینامه سودا ده دل تعالی فرمایي چې دا جنت ته خود د خریداري د جان او مال روړي انسان خپل مال او ذات ټولو نه خوګده په لذي سرم محبت کوي او خپل مال سرم محبت کوي او د هغه په حفاظت کې انسان زندګيان او لګي نو فرمای چې دا محفوظ کول غواړي دا انوېست کول غواړي نو دا ما حواله کا د دې په بدل کې به عز تعالی جنت درکوم نو کومګه دا ور نکوه نو سودا به څنګه کیږي تاسو چې په دنیا کې یو کور اخلي نو د دې لپاره تاسو پیسې ورکوي د خونه شیکې دي چې تاسو اوایي چې پیسې خو زه نه ورکوم ولې چې غځما ډیره خوخه ده خو کور مال راکا ځکه چې دا زما ضرورت دی زما بهل بچ دې ما سره ټکانه نشته تاسو ردو کور نه دی یو مال راکا دا سکه هم نشکې دي دوی سره لږ کورونه هم وی نو بغیر د سودا دا کار نشکې دي سنا سقیمت خوبه ادا کول وی بل استطاعت مطابق قیمت کې کمی بشي خو کې دي شي خصوصو کوم د نشي ویلې چې دا مفت والا دا سوچ پکار دی چې مونږ د دنیا یو معمولی کور بغير سودا نشو غښتي د دې ارزې کور د پاره د خلکو د ټول عمر ګټه ولګي بیا چرتي یو کور ملوشي خلک په کلونو کې ستونه ور خپل ځان ختم کوي یو کور جوړول لپاره خځه بازه وخت بل اکالي د خپل د خوخي سيزونه ور کوي چې زه یو ټیکانه خوبم او شي د دې ارزي کور د پاره تاسو هر قربانې ته تیار شي نبي څنګه ممکنه ده چې تاسو به د جنت بس اسه حقدار جوړ شي هغه به بغیر د سکهښې ملوشي فرمای ان الله حشرامن المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه د دې سودا قیمت به هم ادا کول وی او تول و نمخ کی قیمت څه ده سودا کول والا کی تولنا اډم بشیر یقاتلون فی سبیل الله دوی د الله پلار لار کې جنگیږي بل هم وجنی او پخبل هم وجل کیږي کی. چکه کم خلک دا طریقه خپلې نو دا هغه سودا خو پخ پخوي یعنی جنت هغه د پاره لازم شي چې سوق واقعی د الله لار کې پل مال او ځان دواړه لګي او د الله په لار رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي لغدوه تن فی سبیل الله او راحت خیر من الدنيا والاخره د الله په لار کې سهر ایامه خاموتل د دنیا او په دنیا کې چې سدي د ټولو نزيات بهتره ده الله چې داس خلکو سره د جنت واده کړی ده غوی پهبارره کې درې خبرې کړی دي ن ننی زمانه کې چې تاسوسه خبره کوي هغې د پااره دلیل وررکول ويقرآن کې چاده سو ساله مخکې دا طریق خپله کړی شوي ده الله چې تاسو سره کمه وعده کوي دا هغې دلیل په دریو کتابونو کشته س تااتې ول اننجیلولقرآ او پهقرآ کې دا واحد زایدي چې د درې کتابونو هووای یای ووررکی ده چې پوره یکن و دا یوه ریشه خبره ده دی کې شکنی دا واده یو زلنا دو زل نه زلی کی ده درې مختلف پیغمبرانو غمانو په کتابونو کې دا خبره ویل شوي ده چې داسې خلکو سره د بالکل رشا دی او ټولونه لوی خبره دا ده ومن اوفه بههدي من الله او داسېڅوک دی چې د الله نه زیات د خپل واده پول والا دی طب اغ د پااره خپل ځان او مال وررکې او اغ به اغاپ کو نه بیا به اغا له واده پوره کو خته په لوازي دا پوره کوي نوبل طرف ته به د نزيات لوی واده پوره کول واله پي فستب شروع بي بي کوم الذي باعتم به نو خوشالي اوکا په خپل اغه سودا باندي کمه چې تاسو د الله سره کړې ده چې سوق دا سه سودا سو تجارت او دا سه معاده او کې نو اویله ده چې خوشاله شي عموما سکیږي چې موږ د الله په کې ازان يا ورکو نشيطان لمصول کوي چې اي عجز دا غهر سره لاړه عموما سه احساس د نقصان فرمای نه چلا بلار ورکه نو بیا خو خوشالي وکا نقصان نشو استاد سي زونه خټول عمر د پاره محفوظه شو ولې چې کم مال مونږ سره وی نو د اغه مال د پټې دوه یره همشته د زایکه دوه هم اغه خو خساره کده او اغه کم چې مونږ ال ته جمع کو داغه بلار کې کم ورکو د اغه د دین د ترکه او د کامیابی لپاره اغه خټول عمر د پاره محفوظه شو بلکې الله نور هم زیاتې ترغه پوره چې ون وډه هم د غره شي یو دانه د وسو شي فستب شروع زکه خوشحالي وکي د نقصان خیال په ذړکه مراولي کله دا سوچ مکه وي چې تاسو ورکرا ازایاشوا نه ودالیک هو الفوز العظیم دا د طولنا لویا کامیابی دا وګوري مال سره د ځان لګولو چې کومه خبره ده د الله په لار کې امغه خبره به درووم خپل وخت خپل صلاحیت خپل سوچونه خپل شوقونه خپل قابلیت طول د الله پلار او د دین د ترکه کې استعمالول او سوخ خلق چې د الله درجه سودا نه شي کوله نو اوی د پاره هم لار بند نه ده س نور خصوصیات هم دي چې کوم انسان جنت تبوزی او اغسدي اتابون د سودا اغه خلک هم کوي چې څوک ډیره توبه کوي العابدون عبادت کوله والا دي الحامدون شکر وستو والي دي سنا کوله والي دي السائحون ګرځېدو والي دي پزمک کې د حق قائمولو لپاره د سائحون یو بل مطلب روزادار هم ویل شوی دی خود قران په یو بل آیت کې د خزو د پاره سائحات لفظ هم راغلی سائحون سیاحت نراوت دي سیاحت ستوي مطلب ای وی پزمککه گرزیدل را گرزیدل تا ګوري چې هر یو دور کې خلق دا معلومه ای چې زمککه کې نور سدي یعنی تسخير کائنات کوي چې چرته سو کوسیږي چرته څخه پیدا کیږي چرته نه سملاويږي و دا د دې ډیرو خلقو شوق پاتې شوی دي خو ډیر خلق صرف پارا، د نفس تسکین لپاره چکر لپاره دنیا کې ګرځي یا خپل اميري په وجا خود با مقصد کس سیاحت هم با مقصد وی ځکه الله د جنت سودا کول والو یوسفت السائحون هم اخیده د سیاحت کولو والا کم کم مقصد لپاره سیاحت کوي د کی ټول نه لوی خو جهاد فی سبیل الله ده د دې علاوه حجرت دي بیا د دین تبلیغ او دعوت دي ولی چې مسلمان یوز کې جمعو کینی نو اسلام با په ټولو دنیا کې څنګه خوري کی د رسول صلی الله علیه و سلم نه پس صحابه رضی الله تالهم مدینې نه وروتل او په ټوله دنیا کې خاورو شو هغه الټ ټینګ کې نه ناشته چې زمونږ خو رسول صلی الله علیه و سلم سره ډیر مینه ده زمونږه شوق مونگا دی چې مونږ هم مدینې کې ژوند کو نن چې کم کس دین سره محبت کوي هغه څو غوړی چې زه د دنیا نه او تختم او مدینې کې دکینم او بیا د واپس را تیک دا چې د هر چا ژړګی له چې د امن ځای ده د جال و الټه نشي داخلي دي تیتنه به هم الټه نشي داخلي دي خودی عمل سره سره الصحابه رزل تعالانو څخه خښخړه جهاد په سبيل الله خښخړو او په زرګونو مل لري پوره د الله بلارکي په اسپو اوتل اووی د دیشي پروا اونکه چهورن دی یا سن را روان دي تاریخ کې بتاسو اغه کیسه ویلې چې مسلمانانو په سین کې خپل اسپه روانه کړي وي دا سي ایمان وو چې سین هم اوی له لار ورکه چرته چرته پوره اووی خوارشو او اورسید دینه پس یو بل ګرو چې څوک د علم په لار کې دمر سیاحت وکي چې د زرګونو میل سفر کوي مثلا امام ابو حاتم رازی خپل لپاره کې لیکي چې ما د 250 کیلومتر سفر پېدل کړی دی د علم طلب کې علم از د کولو د او څنګه چې د لارې سامان به هم کل وو او کلنا دا یو مثال نه دی مغرب پدې خبر حیران دی چې د مسلمان اخر څنګه سيزونه دي چې چا د یو یو حدیث د پاره د یو یو میاش سفر کولو یو عالم سره ملا وی دو د پاره سمر کلون به سفر کې تیرول امام بخاري چې کله بخاري لیکلو نو 16 کال سفر کې تیر کړه د 16 کالو په عمر کې د کور نو وته او بیا 16 کال سفر کولو نه پس علم جمع کو او چان بینیو کو او صحیح بخاري بیا ولیکلو خننن مونږ ګورو چې علم د پاره که سفر دم تش د دنیاوی علم د پاره د دن علم د پاره خلک ډیر کم او بیا پس د سیاحت یو بل موقع د الله د نشانیانو باندې غور هم ده چې په دې کائنات کې غور فکر بهروبر کې غور فکر چې په خشکه کې کم مخلوق دي سمندر کې کم مخلوق دي د دینه علاوه د حلال رزق د تلاش لپاره هم سفر دي خو حلال رزق د پاره چې کم سفر وی نو د أغری د پاره خلق ملکونه پرې دي ځونه او علاقې پرې دي لوی لوی هجرتونه کیږي د یو علاقې نه بلې علاقې طرف ته کدین په خطر کېم وی را خلک د دین د پاره هجرت کوي کورونه پریدي مونګټول هغه کتې شو خیر د جنت سودا کوله والا سائحون هم کې دي شي او بیا اراکیون رکو کوله والا عاجزي کوله والا استاجدون سجده کوله والا الامرون بالمعروف ونهون عن المنکر د نیکه حکم کوله والا د بدینه من کوله والا والحافظون لحدود الله او د الله د حدود حفاظت کوله والا دلتا الله انسان په دو گروهُنو کې تقسیم کړه یو خو اغا چې جهاد فی سبیل الله کتال کول واله دي او دویم هغه چې څوک د کتال موقع نه مثلا مونږه خزي چې څوک د مونږ بنيګرو کې خو ناراضي خو دا دویمه درجه مونږ ټولو د پاره کولاوه دا کو اتابون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله دا الله د حدود حفاظت کولاله څنګه چې یو مالی د خپل باغ حفاظت کوي دغه مسلمان د خپل دین حفاظت کوي پل ژوند کې هم د الله د حدودو حفاظت کوي او اخوا دی خو هم ګوري چې چرته غلط کار خونه دی روان چې د الله د دین حدود په ماچی ته دی د جنت سودا کوله واله تفصیل د پاره 61 جنت کا سودا موجود دی وبشر المؤمنین بشارت دی اغه مؤمنانو له چې سوک خبره اومني د الله سره واده په خشوه الله سره کړه موعده به پکار شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د مومنانو سره دا نه خي چې د مشرکانو لپاره د بخښنې دعا اوغوري اگر که هغه د اغوی خپلوان وي هر کله چې اوی ته دا خبره واضحه شوي دا چې دا مشرکان د دوزخ مستحق دي مشرک چې کله پورې ژوندې وي نو د هدایت دعا ورله کولی شو کومد شي نو دعا نشي کېده کومور پلار هم وي او ابراهيم علیه السلام چې د خپل پلار لپاره کوم دعا غوښتل و نو خو د اغه وادي په وجو چې هغه د خپل پلار سره کړې و کوچکل هغه د دغه په ټوله کېده چې پلاری د الله دشمن دي نو د اغه نه بيزار شه حق دا دی چې ابراهيم عليه السلام ډیر د نرمځړواله او د الله نه د غریدوواله او صبرناک انسان وو د الله دا طریقه نه چې خلک د هدايت نه روستو بیا به گمراه کی مبتلا کی تر سوچ ورته صفه صفه او نه خي چې او ویله د کم سيزونونه بچي دل پکار دي په حقیقت کې الله د هر څه علم لري او دا هم حقیقت دي چې د اسمانونو او د ځمکې خاص د الله په قبضه کېده داغه په اختیار کې ژوند او مرګ دي او تاسو هیڅ څوک داسې دوست او مددګر نشته چې تاسو دغه نه بچی الله ماف نبی صلی الله علیه و او هغه مهاجرین او انصار چې په ډیر تنګ وخت کې د نبی صلی الله علیه و سلم سره مرګرتیا وکړه اگر چې په هغه کې د ډیرو خلکو ځړونه کوګوالیته مایل شوی وو ولې چې فصل کټایته تیار وو سخته ګرمي وو 700 کیلومتره سفر وو سرلهم کموي یو اوخ به سمره سمره خلک باری باری کې ناست روټه هم ډیر کم و ځان سره اړو د پاره وقت وخت به یو کجوره د یو کس په پیسې کې او هغه یې په گزاره کوله فرمای چې د ټوله باندې الله شو رحمت یې په اوکو ولی چې هغه یې د تنګې په وخت کې د دین سره و او ګوري چې د دین تر کې اوشي نو دین عام شي هغه وقت هم د دین د خدمت اجر وی خو په دا سې وخت کې په کار راتل چې تش مشکلات و لکه چې امارت تیاریږي اولای صرف بنیاډونه جوړيږي صرف پکې قرباني قرباني وي نو دا اصل نیکی ده او د خدای د رحمت حاصلولو طریقه ده اغه دا چې وخت وو چې د خلکو ژوند د خپل ځان خو زیدلې وو او هغه د ژړا خبره وو نه ريده بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم مرګرتیای وکړه الله ووی معاف کړل بهشکه چې دا هغه مامله ده د دې خلکو سره د مهرباني او د ده او هغه درې کسانه هم معاف د کوم مامله چې ورستو کړی شوی ګل چې زماکه د خپلې فراختیয়া باوجود په هوې باندې تنگه شو او خپل زانوونه هم ور باندې بار شو او اووی پوي شو چې دا الله نه د بچکی دود لپاره پخپله د الله د رحمت د لمني نسوا بل هیڅ ته پناځی نشته نو الله په خپل مهرباني سره توجه وکړه د پاره د دې چې اووی الله ته واپس شي یقیناً چې هغه ډیر ماف کو لوا له اوهم کو لوا دی دلته د جنگ تبوک یو مهم واقع وی لیکيږي ډیر ګران جنگ وو ډیر ګرمیو فصلونه په خشیو وو ډیر لوی سفر باندې اتلو د پاره او شو په دې مشکل ترين جنگ کې خلک په ډیر شدید ترین طریقه ازماو کړ او په دې موقع چې جنگ عربیان سره نه وو اغینه بهر خلکو سره وو ځکه د ټولو قوتونو لګولو ضرورت وو خداسه او شو چې درې صحابيان قاب بن مالک حلاله بن مراره بن وو دی په ځو خاص وجنه خود سستید لاسه جنگ شامل نشو د دې دریو کسانو کې یو کا بن مالک خپل کې سکای د غزوی ته بوخ په موخه چې حضور صلی الله علیه و سلم به مسلمانانو ته جنگ کې د شرکت په لولو نو ما بزړه کې اراده کوله چې دتلو تیاری وکوم خو په واپسای به می بیا سستی وکړه او ویل به می چې جلتی ده چې دتلو وخت راشي نو تیاری کې څه تایم لگی. داس خبره پات کې ده د رغی چې د لشکر د روانګ ټیم رالو او زه تیار نوم مازړکې او چې لشکر دی روان شي ز یو یوه دو ورو پسس لاره کې ورسره سره میلاوشم په آغ زمانه کې چې زهمدی نه کې و نه زما د زړبه ډیر تنګدو چې کم خلکو سره ضرورست و پاتې شوم اغ یا منافقان دي یا بډگان یا مازوران چې رسول س لوللی وسلم ته بک نه واپس رالو نوول مطابق تاسوسل للی وسلم جماعت کې دوهکته منذکوو بیا خلکو سره ملاقات دپاره کې نسته. په دې مجلس کې منافقان رال او خپل حضور نه پېښول شروع کړل غړ غړ قسمونه یې پې وخړل چې د کوم ذکر مخ کې شوې رسول صلی الله علیه و سلم د دوی کې د هر یو بناويټي خبر ووره دي د اوی ظاهري بهاني قبول کئ او د اوی باتنې په الله پرې خو چې الله د تاسو معاف کئ بیا زما باری رال زه مخکشم او سلام می وکم رسول صلی الله علیه و سلم ماته په خنده او فرمای وک تشریف روړه د څه شي اشاره امویل دا خداګه څنګه زدت دنیا والو کډ چا مخ کې حاضر شوي نو سنه سره خبره به می جوړه کړي او هغه به می راضي کړي وو خبره جوړول خمال امرازي خاستاسو صلی الله علیه وسلم متعلق زماده یقین دی چې دی وخت زس د روغ وجه اوخه او تاسو صلی الله علیه وسلم راضی کم نو الله به ضرور اتاسو ما کی و و تاسو مان خفک او البته کرشاو اوم او تاسو خفشي والله وماله د مفایس صورت پیدا کی په دې حضور صلی الله وسلم فرماوه ک دا کس د چیرشیا خبره وکه خا پسا او انتظارو وک ترغی چې لاس کا په معاملکه فیصلو کی زپاس همد او خپلې قبلي خلکو کې کې ناستم بل ته ټول ما پسی شو زه ډیر ملامت کړم چې تاسو زرولنه پیش کولو زمو پزړه کې هم دا خیال رالو خو چې دو نور صالح کسانو هم اغه رشا او ویل چې کم ما ویلی وو نو زه په آرامش او خپل رشا او ټینګ شم دینو په تلګي چې یو یو وازی او دوه یولس یو خاکر چې یو کس وکي د دریم هم همت پیدا شي اغه بل د پاره یو سهی لار جوړه کی چتلل تلل په اسان شي اخیر هغه وای چې هوې دواړه خوقور کې ناستە خو زما د کور نه راوتم با جمعات مونږ به مې کولو نجما به تاسوس صلی الله علیه و سلم ته وکتل نو هغه وې صلی الله علیه و سلم به مخ او چې کله به ما مونږ کولو نو هغه وې صلی الله علیه و سلم به ما تکته همدک څه ورزې دی هغه وې چې دوم رتنګ شوم چې پوره معاشره کې اڅه به ما سره خبرې نکولې حتی چې زما دوستان او خپل خپلوان هم یو ورځ زه ابو کتا ده رزل تعالی نو کرلاړم داغه د باغ په دیوال او ختم او سلام می وکم اغه د خدای بنده د سلام جواب هم را نکو زکه چې حضور صلی الله علیه و سلم ټول دوی سره د تعلقات نه منې کړي وو ما ورته او ویل چې ابو کتا ده رزل تعالی نو زته ته د خدای قسم در کوم ته ما ته او ویل چې زه الله او دغه رسول صلی الله علیه وسلم سلم سره من نه لرم بیا ما ته پوسوکو اغه بیا چپو په دریم ځل می بیا قسم ورکو او اومدا سوال می وکم اغه به دومره جواب را الله او دغه رسول ته بهر ما معلومه زما سترو کې او خکرالې او زه د دیوال نه را کوشم او مکه ورزکه یو ورز بازار کې روان وو چې د شام د نپتی کوم یوکس کس راته ملو شم اگر اله پرې کې ان غختې د شاه غسان یو خطر راکو په کې لکل شوی وو مونږ اورې دلی دی چې تا مالک پتا ډیر ظلم شروع کړی دی تاسو ذلیل سړی خو نه او نه ته د زایقو لایک مونږ له راشه مونږ وستا قدر کو مو ویل چې دا لا یو بل مصیبت ده او اخرته اوس وزولو 40 ورځې په دی حال کې تیر شوې چې یو بل څړي رالو او راته ویل چې خزینه علیحدہ شې ما ته ته پوس وکړو چې تلاګ ورکم غویل ویل نه بس بیلفیه په 1500 ورځ د سهار مونږ نه پس زپ خپل کوټه ناشتم او د ځان نه بيزاروم چناګهانه یو سړی وویل مبارک شه کا بن مالک د اورېدو سره ز سجده کې پریوتم او پلو شم چې زما د مؤفقو کم شو بیا خو په ډلو ډلو خلک راتله او مبارکيان یې راکولې چې ستاسو توبه قبوله شو اذنې مسجد نو ته لاړم چې اومه کته صلی الله علیه وسلم مخ د خوشالۍ نه پړ کېدو ما سلام او کو او جواب راکو مبارک شه نن ساده ژوند ټولو نه خبر زده ما ته دا مافي د حضور صلی الله علیه وسلم د طرف نه ده ک د خدای د طرف نه د صحابه کرامو رزل تعالیونو اکل مندی وګوري جواب ورکړو د الله له طرف او دا آیتونه بیان کړه ما ته پوس اوکړو یا رسول الله زماتوبکه دا هم شامل دي چې ټول مال خیرات کم او فرمایل لک ځان د پاره پرې ده دا, دا به تا د پاره بهتر وي ما دې ارشاد مدابک خپل د خیبر حساب پریښو باقی می ټول خیرات توی تویزره د دومره سخته ماموله ولیو شو ځکه چې وي هغه وخت کې سستی چې دین د دوی ضرورت وو خبردا دا چې کله دین ته زموږ ضرورت وي نو په داسې نازک موقع باندې انسان خپل ذاتی آرام یا مهسوستي یا بیکاری د وجہ مخ کې نشي نو د الله دی طرفا سخت سزا هم راتلی شي یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین اے او خلکو چې ایمان امروړل دي د الله نه اوېریږي او درې شنو خلکو مرګرته او کوي لمدینه د خلکو د پاره او د غیر چا پیرا بدوانو د پاره دا هرگز مناسب نه و چې د الله رسولي پر خوده لوی او په کور کې ناستوي او دا غو د طرف نه بی پرواشي وي او د خپل خپل نفس په فکر کې اختشوي وي زکه چې دا سه به هیڅ کله اونشي چې دوی به د الله پلار کې لږه تنده او ستړيواله برداشت کوي او د کافرانو چې کم لار خوخه نه ده په غیب دوی روان شي او د حق سره د دشمنی کولو بدله دوی د دشمن نه واخلي او د غیب په بدله کې به د دوی د پاره یو نیک عمل شي بېشکه الله د نیکانو خلکو د خدمت حق نه ځای او دغه سه اده بهم اسکل اونې شي چې دوی د الله په لار کې لگ یا 150 لګي او په جهاد کې د دېو میدان دوي تیر شي او هغه د دوی په حق کې اون لیکل شي هغه به ضرور لیکل کیږي د پاره د دې چې الله دوی لا د خپلو خو کارنامو بدله وركي